Banca transilvania ți prezintă România în direct cu Mui siguran la Europa FM. Bună ziua, domnilor și domnilor, și bine v-am găsit! Am găsit și microfonul eu acum. Discutăm astăzi despre propunerea Guvernului României de a dereglementa mai degrabă hărțuirea sexuală așa cum este ea prevăzută în legislația noastră. Înainte de asta să vă fac însă niște precizări și să vă spun că prin 2001 s-a făcut o statistică ce arăta că aproximativ 108 doamne dintr-o mie au suferit o hărțuire sexuală la locul de muncă. Prin 2002 s-a dat o lege care, între altele, spunea așa, constituie discriminarea, mă rog, definea hărțuirea sexuală ca o contravenție și zicea, constituie discriminare bazată pe criteriul de sex, orice comportament nedorit, definit drept hărțuire sau hărțuire sexuală, având ca scop sau efect, a. de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectată, b. de a influența negativ situația persoanei angajate în ceea ce privește promovarea profesională, remunerația, sau veniturile de orice ori accesul la formarea și perfecționarea profesională în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit ce ține de viața sexuală. În 2014, noul cod penal punea piciorul în prag și spunea în felul următor Articolul 223. Hărțuirea sexuală 1. Pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relații de muncă sau al unei relații similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situație umilitoare, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă. Doi Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Adică, dacă vine cineva și zice în mod repetat șeful meu sau șefa mea mi-a dat de înțeles că trebuie să avem o relație sexuală iar dacă nu voi face asta s-ar putea să uh, suport consecințe de natură profesională, aceasta este infracțiune, zice noul cod penal din 2014. Acum Guvernul României prin Ministerul pentru uh, pentru IMM-uri și uh, mediul de afaceri propune ca sau mai bine, amendează legea aia din 2002 și spune în cazul hărțuirii sexuale și a altor tipuri de uh, conflicte de la locul de muncă, prima dată se pedepsește cu avertizment adică nici vorbă de infracțiune, nici vorbă de amendă Acum, probabil că na toți fiind trecuți prin viață înțelegem faptul că hărțuirea asta sexuală e o chestiune oarecum subiectivă, adică limitele ei pot fi considerate într-un fel de o persoană și, în altfel, de o altă persoană. Ce constituie hărțuire sexuală? O privire languroasă? Un apelativ de tip păpușă? Sau ce anume? Sau până unde poate merge această limită? Fiecare dintre noi ap apreciază subiectiv asta. Sunt oameni care, nu știu lucrează, să zicem, într-un mod mai apropiat de colegi, oameni care nu suportă exact genul de apropiere pe care o consideră nepotrivită. Pentru asta există instanțe de judecată, Asta doar că statul român intervine și spune nu. Până la instanța de judecată, un agent constatator trebuie să spună, e prima dată și nu se pune. E o, e o bună ocazie să vorbim despre lucruri sensibile, pentru că din 2001 și până acum, să știți, foarte multe studii în acest domeniu nu prea s-au mai făcut în România. Asta deși la nivel mondial, statisticile arată că aproximativ 35-40% dintre doamne, în special, au trecut cel puțin odată printr-un incident de tip hărțuire sexuală. Am văzut, am găsit pe site-ul ProTV-ului o știre din 2016 care arăta că în mediul academic aceste hărțuiri sunt mai frecvente, culmea, dar sunt și mai raportate decât în alte medii. Așa că vă întreb astăzi pe dumneavoastră cum vi se pare propunerea Ministerului pentru IMM-uri și mediul de afaceri, dacă e bine sau nu e bine ca statul să limiteze sau să ierte, să fie mai iertător, să spunem așa, cu acest tip de comportament la locul de muncă. Sigur, e o ocazie, v-am spus, și să vă povestiți sub anonimat, bineînțeles, experiențele pe care le-ați avut, mai mult sau mai puțin plăcute. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment pentru a intra în dialog. Bună ziua, Mariana! Uh, bună ziua! Vă ascultăm! și verificat pentru emisiunea! Vă uh... Vă ascultăm! Îmi pare bine că am ocazia de a mă face auzită prin intermediul dumneavoastră. Sunt uh, de la trebui uh, Sunt o persoană afectată de... Aș prefera să nu dați foarte multe... Ba, da, pentru că... Ascultați-mă puțin, cred... Mariana. Noi nu suntem da. instanță de judecată. Am ajuns acolo, tău mai, și... Ok. Încă o dată, -o încerc... Așa, spuneți care nu a fost pusă în executare, și din 2014 a fost uh, potată de șeful de birou, sub orice pretext, uh, de a pleca, de a renunța la acel post uh, pentru a păstra amanta în același birou și Nu înțeleg. Deci, șeful dumneavoastră? Da, șeful de birou avea amanta în birou cu mine și s-a a, -a făcut presiunea asupra mea pentru a renunța la activitatea ca despreșoană la acel birou. Așa. Am mers la domnul director și am spus că să plec de acolo pentru că nu puteam să... Deci nu -am, l am decăzut psihic. A fost și o hătuire psihică la un moment dat. Okay. am cerut să plec uh, prin transfer. Nu mi s-a acordat transferul. Pentru că și... nu vă însrăgeați cu amanta șefului? Am înțeles bine. Da, da. Sau Dar asupra dumneavoastră... scenări pe care pentru a mă demigra prin unitate și... Mariana, aceasta este o hărțuire morală, nu o hărțuire sexuală. E un pic da, definit altfel. tocmai, tocmai, tocmai lăsați-mi să vă spun. Așa. Au fost uh, și de avansuri făcute din partea șefului, eu fiind de Așa. Și la un moment dat am cedat, vă zice, Și acum sunt acasă din 2014, fără nicio motivare. Mi se interzice acțiunea de a în că că ați plecat... categoria femeilor disponibile. Ați cedat în sensul că. Am cedat pentru că s-a făcut presiune asupra mea în și... În ce sens, adică cum ați cedat? Ați plecat de acolo? Da. Ok. Și ați dat în judecată șeful tocmai că am făcut încetarea activității, dar nu dețin încă o decizie de încetarea activității și nu sunt primită la serviciu. Deci ați primită. dat în judecată unitatea, ați câștigat procesul și Când instanța a, a dispus să fiți reîncadrată. Din 2014 și am câștigat, m-au pe hotărâre sau am făcut aceleași abuzuri de a pleca din unitate. Mariana, cum ați definit dumneavoastră? Sau, cum ați descrie uh, faptele care vă fac să spuneți că ați fost hărțuită sexual? Adică ce vi s-a întâmplat, concret? În afară de neînțelegerile cu amanta șefului. Doamne, câți bugetarea au problema asta. Vă rog. Ia. Nu știu cu ce să încep, efectiv, pentru că... Spuneți câteva. De, uh, nu găsesc cuvintele când am auzit tremea emisiunea a fost atât de încântată că mă pot face cumva auzită. Ok. Și am toată răbdarea, dar vă întreb în felul următor. Atunci o să vă pun eu câteva întrebări. Poate vă da, ajută în felul bine. ăsta. Vi s-a dat de înțeles că trebuie să întrețineți relații sexuale cu cineva? Da, ceva de genul. Cum s-a întâmplat asta? De deci, ce evitam să ajung în birou șefului? Pentru că? Pentru că știam că asta dorește pe, la un moment dat. Cum v-a dat de înțeles asta? V-a spus? Da, că dacă aș fi fost, nu știu cum, te-aș fac de soție, ceva de genul, și a spus, zic, viața de serviciu, viața de serviciu și viața privată și nu discut chestiile de la serviciu. Adică că am pus niște bariere. Dar dumneavoastră de totuși că... n-ați făcut o plângere penală. Ați deschis un proces no. civil. Da, pe conflicte de muncă, okay. cam atât. ok. Cum vi se pare am, propunerea? Am, am, am de făcut guverni? la un moment dat, am răbunit și am spus, zic că ați medita o plângere penală, și de atunci au început niște șicaneri, Înțelegeți? Uh -huh. Înțeleg. Amenințări că eu, dau cu tine pe fereastră. Nu, mai asta, mult. E, asta e mult mai mult decât o hărțuire sexuală, dar încă o dată aș vrea să înțeleg exact mecanismul pentru deciziile noastre de a nu face o plângere penală. Nu sunt geamă de a mă război prin tribunal, una. Ați și ajuns până la urmă acolo? Am trecut printr-o chestie similară pe care nu, nu mă mai pot face față la încă nu se de prin justiție. Am încercat cale de dialog cu conducerea și mai nou, la începutul lunii martie, pentru a reveni la serviciu, mi s a cerut bani. Și am spus că nu pot accepta așa ceva, zic, nu investește bani la serviciu, investește timp și energie. Și dacă dumneavoastră, ca director, aduceți bani la serviciu, atunci voi fi și -o de acord să aduc bani. Vă mulțumesc mult pentru faptul că ne-ați sunat ca să ne împărtășiți experiența dumneavoastră cu Mariana. E chiar un foarte bun început pentru această emisiune. 0372069599 este numărul la care vă încurajez să sunați pentru a dezbate această situație. Cătălin, bună ziua! Bună ziua, Moise, bună ziua și tuturor ascultătorilor tăi. Păi, ce să spun, din păcate, vedem că în unele cazuri competența se stabilește nu la birou, ci pe birou. O, da. Aveți o astfel de experiență noastră, Cătălin? Da, Am, am auzit de tot felul de chestii de astea, nu vreau să intru în amănâncă, dar se întâmplă. Și e o chestie care nu-i dă loc la locuie și hai să facem un mic scenariu, da? O, doamnul domnișoară este agresată, apropo de propunerea de a fi atenționat șeful sau patronul, mă rog. așa, face presiune asupra unei doamne asupra unei domnișoare. Domnișoara zice ta, așa, sau doamna. Și spune soțului sau fratele acasă de ce se întâmplă la birou sau la locul de muncă. Așa. Așa, acceptă o întâlnire, bine soțul sau fratele în locul respectiv și îl bate măr pe domnul șef sau pe domnul patron. Atunci statul român doar îl atenționează pe soțul sau pe fratele domnii sau domnișoarei Nu mi se pare abord abordarea dumneavoastră potrivită, sincer să vă spun, Cătălin. Adică, noastră, practic, ne povestiți cumva cam cum ați proceda dumneavoastră dacă vi s-ar întâmpla cuiva apropiat. Am înțeles corect? Exact, pentru că sunt situații. Păi, o, da, da, o să ajungeți la pușcărie frate. în felul ăsta. Adică, păi da, el, de, el de ce nu ajunge la pușcărie? Păi... Pentru treabă. pentru că eu aș fi pentru treaba asta, nu pentru atenționare. Așa. Pentru măcar oameni. de oase, ceva. Nu, nu, mă rog, asta e un caz extrem. Da, o, oameni de penală. E un mântire, caz extrem, nu, vedeți? Tocmai, tocmai asta, e, asta nu, face dezbatere. Cătălin, atenționare am înțeles. Ce... Am înțeles ceea ce vreți să spuneți, dar asta face dezbaterea, pentru că um, cazul Marianei, așa cum l-a povestit ea, este unul explicit. Se poate întâmpla ca și să dea o palmă peste fund în glumă asta e o chestiune pe care angajatul sau angajata o poate interpreta în felul lui sau al ei să spunem așa constituie hărțuire sexuală? e o interpretare subiectivă fiecare poate sau nu neapărat, asta cu palma peste fund din punctul meu de vedere, constituie hărțuire în toate situațiile dar orice fel de apropiere nu știu, o strângere, o luare în brațe să zicem așa, o strângere de umeri de-aia aș vrea să povestiți dumneavoastră cât mai multe lucruri ca să ieșim din zona asta teoretică, pentru că nu suntem țara în care astfel de lucruri se întâmplă doar în teorie. 0372069599 bună ziua, Mihai! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, să ne gândim. Totuși, avem două elemente foarte clare. Unu, sunt femeile mai vulnerabile decât bărbații? Evident. Da, evident. Suntem noi o țară în care, deocamdată, cel puțin, Uh, drepturile cetățenilor în general și ale femeilor special. Nu prea sunt așa ușor respectate. Mm, de e discutabil, nu, mai nu să suntem, știți. Nu suntem nici Suedea, nici Statele Unite, nici Marea Britanie. Deci încă avem niște probleme chiar cu democrația. Noi nu am înțeles-o foarte bine în cei 27 de ani. Nu ai generalizat chiar așa a zice că în țara dar, noastră eu avem o problemă mare cu egalitatea în fața legii, că drepturile și unora sunt. Da. Adică, gândiți-vă numai mai la mai mai că drepte de... decât ale... Exact, domnule, de câteva rup. luni de zile da. se vorbește cel mai mult despre drepturile pușcăriașilor. Mai mult decât de, de, de ale copiilor de... de un milion de ori se vorbește, da? Exact. De ce? Pentru că pușcăriașii au televiziuni în România, dar trecem peste asta. Asta nu înseamnă Ei, că atunci... drepturile nu sunt respectate în țara noastră. Și atunci înseamnă că încă mai avem nevoie să trecem într-o perioadă în care legea trebuie deocamdată impusă până la fi respectată pentru că e lege, pentru că se dau pedepsele. la ea. Deci, dumneavoastră, spuneți că avertizmentul nu e ceva potrivit. Și atunci, deocamdată, pedepse de rigorile legii trebuie să fie, ca să spun așa, mai riguroase, până când vom ajunge la un nivel de civilizație, gândiți-vă că este și la timp, care să ne. Teoretizați prea spart, mult, Mihai. Acolo. Eu vă spun în felul următor. S-ar putea ca unii oameni să nu înțeleagă la fel hărțuirea asta sexuală și să greșească în necunoștință de cauză sau să fie interpretați greșit. Greșit. Necunoașterea legii nu absolvă vericurile încălcării ei, dar nu au absolut de grepți. Și păi, deocamdată, legea în țara asta, dacă noi tot ne gândim cum să o relaxăm, deja, nu cred că va fi, se va impune așa de curând toate democrațiile solide au avut o perioadă în care legea se impunea chiar și cu pistolul, ca să luăm toate alte. Și apoi au devenit niște democrații în care, într-adevăr, unii mai calcă pe lege. Deci dumneavoastră o, o faceți o, o corelație între faptul că în Franța de exemplu, amenda pentru hărțuire sexuală ajunge la 100 de de euro și faptul că acum 200 și ceva de ani în Franța s-au tăiat niște capete la ghilotină. E o corelație între asta două sau ce vreți să-mi spuneți? E o, e o evoluție E o evoluție, adică asta nu se mai taie capete, dar oricum se știe că amenda este mare, pentru că ce să vezi, Franța este o țară latină și are tot felul de apucături. Mă rog, au tot felul de apucături. Asta e, ești din cultură, e mai greu să okay. facem o discuție acum în detaliu. Vă mulțumesc... Dar, da. relaxăm de lege în diferite situații, acum cu abuzul uh, cărților sexuală. Așa. În altă zi uh, vor să relaxeze într în abuzului în serviciu. Într-o țară în care, ce să vezi, abuzul în serviciu este foarte frecvent. Vor să-l dezincrimineze. Da, într-adevăr, face parte da. din uh, politica generală a acestui guvern. Se înscrie în el, dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să dezbatem situații. Sebastian, bună ziua! Alo, bună ziua, Sebastian, da. am zis bine cu V? Da, cu, v, cu v, corect, domnul Guran. Vă atunci. Eu apreciez atunci. tema dumneavoastră. Am urmărit preambulul care l a făcut în legătură cu apariția în 2001 a unor elemente legislative, în 2014. Uh, inițiativa IMM-ului, repet cuvântul inițiativ, ar trebui să fie în parteneriat cu Ministerul Justiției, pentru că de acolo se cunosc multe probleme și nu sunt de acord cu calitatea de agent constatator și să păstrăm ceea ce avem deja mediator. Eu am 68 de ani, nu mă... Alo? Da, da, vă ascult. Sunt auzit. Uh, nu mă plâng de nimic, am avut situații în care s-au plâns unii colaboratori de-ai mei, uh, n-am putut să dau credere uh, crezare nici la unul nici la altul, pentru că este, și în -mi cer mii de scuze pentru unele, unele femei, nu, nu la toate, asta este o armă rușinoasă în unele situații, Repet cuvântul, armă rușinoasă, pentru că în circulație, am pățit-o, o femeie a trecut pe lângă mine într-un sens geratoriu, iar la motivare, în procesul verbal a scris, datorită faptului că nu i-am dat numărul de telefon la milician, m-a oprit. Nu! Era de-a dreptul vinovată, dar a folosit această armă rușinoasă. Deci, să Acum... spuneți că se pot apărea abuzuri și din partea aialaltă. Sigur că da, absolut. Deci, dar pentru asta avem judecători, adică să ne înțelegem. Da, judecătorul se bazează pe probe. Probe testimoniare care înseamnă martor, dacă femeia este singură în mașină și vine cu un martor mincinos pentru că poliții, polițiștii de regulă în circulație umblând în abuzurile astea Abuzurile sexuale nu prea se fac cu martori. În general, infracțiunile nu se combi păi cu nu martori. Se fac cu... E adevărat că nu se fac cu martori. Acum eu nu vreau să supăr pe nimeni. Și eu am soție și am copii în sfârșit. Deci nu vreau să, să, să jignesc pe nimeni. Dar... Între realitate și ficțiune există această armă rușinoasă Bun. pe care eu consider că de asemenea există. Așa cum există Am stabilit faptă... lucrurile. Întrebarea, întrebarea este dacă tocmai de aceea, pentru că se poate întâmpla un abuz și din partea trebui ar trebui, trebui exact. introdusă această prevedere, ca prima dată da, să fie e doar un avertisment dar vine dintr-un minister care nu poate avea inițiativă singur decât în parteneria. Lăsați asta, în vă legați de niște forme. Bun. De ce noi dezbatem niște întâlnesc. principii aici? Pe bune. Bun. Principiu, Agentul așa. constatator ce poate ce poate Vă citeți articolul 4, ca... zice așa, în cazul săvârșirii unei dintre contravențiile prevoste la anexa 1, da. tocmai v-am citit, agentul, agentul constatator încheie un proces verbal de constatare și sancționarea contravenției prin care se aplică sancțiunea avertizmentului și la care se anexează un plan de remediere am, cu respectarea am ascultat... prevederilor preved, uh, prezentei legi. Corect. Am ascultat treaba aceasta, așa. dar agentul constatator ar trebui să fie zeci de mii de agenți constatatori care trebuie să aibă și elemente juridice și elemente specialități. Da, fi ok, ok. A, vă duceți, vă duceți foarte deci mult în procedură. Termenul, cu termenul de agent constatator <coughs> nu sunt de acord. Vă mulțumesc, Sebastian. Mie mi se pare că uh, ar șoma agenții constatatori dacă vorbim de așa ceva în România. Bună ziua, Oana! Uh, bună! Uh, vreau să... Să vă dați mai de așa un pic, că sunt căderi de semnal, uh, nu prea am semnal, Nu prea am semnal, de deci s-ar putea să vă pierd la un moment dat. Așa. Uh, nu sunt de acord în ceea ce privește această nouă prevedere. Uh, în primul rând, o persoană care a hărțit sexual pe cineva și este iertat prima dată, există riscul ca a doua oară să meargă mult mai departe. Vă amintesc faptul că, așa cum este definită uh, infracțiunea în codul penal, zice pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală. Uh, da, dar există discul ca o persoană care face o reclamație pentru acel hărțuitor. Da. Da, pentru care a primit în mod repetat uh, propuneri indecente, da. uh, să fie persoană, uh, hărțuitorul să fie, să spunem, iertat, da? pentru că este prima dată când da. se aduc aceste îmbiniri, dar există riscul ca a doua oară persoana hărțuită să fie hărțuită mult mai grav, să se ajungă poate la lucruri mult mai urâte. La un viol. La, nu știu. Da, exact. Eu cred că cel mai des se ajunge la altceva, și anume la concediere. Mai degrabă se Exist, va ajunge se la concediere. la concediere, dar există riscul, pentru că în societatea de astăzi există o grămadă de persoane care au luat-o deja. Ați pățit ceva de felul acesta, Oana? Uh, se poate să fi pățit ceva când eram mai tânără. Uh, este posibil să nu fi înțeles eu uh, bine. Doriți să povestiți? Uh, uh, nu aș vrea să povestesc, pentru okay. că, așa cum am și spus, s ar putea să nu fi înțeles eu bine din cauza că eram mai tânără. Uh, șeful meu poate era și puțin uh, băut, eram într-un uh, cadru în afara serviciului, uh, dar iarăși aș vrea să mai combat o chestie. Ai spus la un moment dat că poate persoana respectivă, cea la care hărțuiește, nu i da seama de că e, are un comportament de hărțuitor. Uh, atâta timp cât uh, pe persoana hărțuită o deranjează anumite, uh, hmm. să spunem, da comentarii, anumite gesturi, asta da. timp cât intri în uh, sfera de intimități sau în sfera personală a persoanei respective, eu cred că răpțuitorul știe foarte bine ce vrea și ce face. Oana, în felul următor, uh, relațiile intime între colegi sau chiar între șef și subalterni nu sunt interzise de nimeni, cu condiția să fie liber consfințite. Uh, consimțite. Mă, consimțite. Deci, da. încă o dată, Uh, nu interzice legea să ai o relație cu șeful, doar că trebuie exact, să fii de acord dar cu asta. Timp cât eu nu sunt de acord cu aceste comentarii sau gesturi intime Așa. și spun clar șefului că nu sunt de acord cu ele, iar el continuă să mă hărțuiască, să-mi facă okay. propuneri indecente, sau mă știu ce, deja știe foarte bine ceea ce face, deci el știe clar ce este hărțuirea. Și știe clar că lucrurile pe care le continuă. Uh, îmi creează și un disconfort mental, nu neapărat faptul că poate îmi face niște propuneri indecente, dar faptul că efectiv în fiecare zi vine și îmi spune anumite lucruri, acesta îmi creează și un disconfort mental. Dacă vă aduce flori, de exemplu, vă creează un disconfort? Uh, atâta timp cât florile respective nu au vreun mesaj ascuns sau un nu știu, vreun gest o... da Deci dacă nu, sunt, dacă nu sunteți cumva botaniști, iertați-mă de expresie florile au un mesaj întotdeauna un mesaj dar... de prețuire un mesaj de dragoste părintească un mesaj de dragoste sexuală de ori... Deci florile au un mesaj Oricum le-ai luat Da, florile au un mesaj, dar deja trecem în alt, alt registru, Deci nu vorbim despre o Așa, mai sexist, bun. Sexuală. Deci odată vă aduce flori, să zicem Cristina și Maria să nu, sau și eu nu, să nu cumva să închidesc, că îmi place discuția cu Ana o mai țin puțin pe fir, dar rămâneți că ajung și la dumneavoastră. Deci, Oana, vine odată cu flori șeful și zice, iată, Oana, ce flori ți-am adus eu ție. după care vine cu o ciocolată, după care te invită la o cină. E hărțuire sexuală? Um, deocamdată nu este sexuală, pentru că suntem deja într-o sferă, să zicem, de consimțire. atât timp păi, cât mă invită la cină, deja mă gândesc că este mult, intențiile lui sunt altele, deci o ciocolată, un buchet de flori sunt cadouri pe care e posibil să le primim toate, femeile odată în viață, nu? De la un coleg de serviciu, de la șef. Așa. Dar odată ce mă invită la cină, deja am dau seama că omul respectiv are cu totul alte intenții. Să discutăm da? probleme de că serviciu. Să discu... nu, nu, atâta timp cât suntem doar noi doi, nu mai sunt doar probleme de serviciu. Problemele de serviciu ah. se discută doar la serviciu. Grea discuție, trebuie să recunoașteți asta. Vă da. mulțumesc este mult, Oana. Da. Mulțumesc Vă mulțumesc. 037 Maria, bună ziua! Bună ziua, mai să. Haideți să înțelegem. Unde începe hărțuirea asta sexuală? Și unde se termină ea? Eu zic că nu începe. nu începe. Nu începe dacă femeia este demnă, dacă este chiar frumoasă fiind, știe să pune la punct fin, discret, cu eleganță, tot ce vine spre ea urât. Maria, dar... Nu... De hărțirea... da, da, da, mai dacă, deci la, dacă mergem la modul ăsta uh, pur teoretic, uite, ducând mai departe discuția pe care am început-o cu Ana, Șeful asta. poate zice trebuie să terminăm asta rămâi peste program, și te trezești că ai rămas tu cu el? Am rămas eu cu el, nu se, nu, nu poate și atâta vreme cât știe că mă cunoaște de o săptămână, o lună, mă cunoaște fiindu mi calitatea morală, nu va năvăli peste mine. Nu va îndrăzni nici măcar să încerce să pună mâna pe umărul meu. Așa cred eu și așa am trăit. Am trăit într-un mediu cu bărbați, am trăit cu bărbați, uh, da. uh, Vorbeau urite, dar nu ofereste. Eu de exemplu de, bancuri porcoase Știți că și asta Doamne e încă unul Nu Nu, nu, nu, nu, așa. nu, permiteau, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, dacă el vine vulgar și mulțumesc, nu știu, așa, distant, se sperie și fuge. Fuge, găsește vieștea în altă parte. La tine nu se oprește. Deci, se până opreste. la urmă, propunerea Chiar asta a făcută... E mai frumoasă decât femeia care vine cu... Chiar dacă, să zic, da, ești frumoasă, da? Vine cu fusta până așa, se vine cu sâni așa el se duce acolo, acolo se duce și acolo începe vâlvătaia, acolo începe focul. Mi se deci pare că urlă experiența este... în dumneavoastră, Maria. De ce cred asta? Vorbiți Copii? din experiență? Le lăsăm, nu eu. Nu vrea nimeni să povestească fratele la această emisiune. Maria, da, Maria e bună sau de... e proastă această, această propunere ca prima uh, sancțiune să fie doar un avertisment? Eu cred că da, cred că pa da, asta e femeia, eu așa cred. Cred că ea este cea care pa pentru un salariu mai bun, pa pentru un post mai așa, pa pentru o prăjiturică pe care, mai dulce pe care n-a avut-o până ași. Eu poate, zic că femeia. Nu, nu poate fi, să dar generalizați, este... atenție, generalizați într-un mod păcătos. Nu, nu, nu, nu, nu. vorbesc de birou respectiv eu Nu, nu, nu, într-un birou Vorbesc de un birou, da? Într-un birou suntem câteva Acolo se duce vieșpoiul Spre viestea care dă are Și care tare Ok, Vă mulțumesc, Maria, cred că am trecut prea mult în zoologie Bună ziua, Cristina! Bună ziua! E de vină femeia, cum zicea Maria mai devreme? Nu Vrei să povestiți ceva? Poți să spui Poate fi de și ea dar de cele mai multe ori nu. Haideți haide să vă spun eu de ce nu poate fi de vină femeia, pentru că, încă o dată, dacă este vorba de o relație liber consimțită, consimțită indiferent că da. doamna sau domnul respectiv urmăresc o ascensiune profesională, nu este hărțuire sexuală. Hărțuirea exact. sexuală este exact. atunci când unul dintre ei dă semne că, băi, oprește-te, că nu... Exact, nu este locul, momentul și nici nu vreau așa ceva. În momentul în care spui nu și el continuă, începe hărțuirea sexuală. Ați avut astfel de experiență, nu Cristina? Numai. Am avut o experiență nu neapărat sexuală, pentru că eram însărcinată în luna șaptea Vroiam să, să intru un concediu de maternitate și managerul de pe vremea aceea nu vroia să-mi dea drumul. Le aduceam bani frumos și drept în firma. Așa. Am căzut de acord să ajungem, să ca eu să lucrez de acasă, să pot să stau liniștită în același timp. O perioadă a fost ok, după care n-a vrut să-mi plătească. Uh, Pancel... maternitatea. M-am dus pe cel, după ce născusem, avea ferita 4 luni și cu copilul în brațe m-a împins pe scări, aproape să cad că nu am niciun drept să cer nimic după care mi-a aruncat telefonul, am chemat poliția, l-am dat în judecată Nu e nimic sexual în comportamentul ăsta? Nu, nu este nimic sexual în comportamentul ăsta mă refer la abuz efectiv Asta e o, e o altă speță de acord exact. cu dumneavoastră că se întâmplă și din astea o grămadă în România, dacă ați vedea câte procese foarte sunt. Foarte multe, din păcate din păcate foarte multe și la un moment dat sunt firme care își uh, scot la izală uh, puiuții închizând o firmă ca să nu mai poți să faci nimic uh, pe firma respectivă să îți ceva. Haideți să revenim Asta puțin e... la, la subiectul nostru de astăzi, Cristina. Uh, Cum vi se pare una... propunerea guvernului? Eu sinceră să spun, nu aș fi de acord numai cu un adeptismen. Vă mulțumesc pentru opinie. 0372069599, mă grăbesc un pic că nu mai avem mult. Am, e adevărat că am lăsat spații mai lași pentru că e subiectul mai delicat, eu nu Bună ziua! Bună ziua, mai Mulțumesc că ați așteptat atâta Ionuț. pe fir. Vă da, ascultăm. Cu drag, nu sunt de acord cu, inițiativa, cu această inițiativă. Adică o găsesc contradictorie. Codul penal își face treaba să lăsăm judecătorul să spunem, să aflăm, avem de-a face cu un hărțuitor sau nu. Pentru că se naște deja sintagma hărțuitor avertizat, uh -huh. care poate să fie victima unui abuz al unei femei cu limba în două direcții, mă refer la cel șarpe, care deci, l-a atras în mrejele pe care le cunoaștem cu toți, sau poate fi cu adevărat un hărțuitor. Deci cred că judecătorul trebuie să stabilească că da, este hărțuitor, are potențial și dacă codul penal în pune să-l pedepsesc îl pedepsesc. Da de ce nu puneți problema și altfel. Dacă se ajunge la judecător șansa ca un hărțuitor de primă instanță să se potolească da. este mai mică decât dacă nu se ajunge la judecător. Adică ok, am primit un avertizment, gata păi doamnă dragă, te... m-am potolit. -se mai devreme? de nevinovăție. Adică îl declară, hărțuitor îl declară la sfârșit. Bă, vorba deci, at atenție, aici bă. e un conflict de interpretare între două legi, una care zice că e contravenție și una care zice că e infracțiune. De regulă... Personal păi o personal, o las, o las infracțiune... Că o găsesc infracțiune, dacă îndeplește toate elementele, repetitivitate, așa, așa, deci tra -la, tra -la, tra la la și o las infracțiune. Nu este singurul caz în care legea pentru aceeași faptă prevede și posibilitatea de a fi contravenție și de a fi infracțiune. Așa, dar acum trebuie să fim irațional pentru că e țara irațională și eu nu pot să dau răspuns aici. Ok. Da. Ok, bine, v-ați făcut înțeles, vă mulțumesc pentru telefon. Cristina, bună ziua, altă Cristina. Bună ziua, Cristina. Bună ziua. Vă ascultăm. Uh... Acum întreb eu, uh -huh. conform noi, noi legi. Mă întreb dacă am fost sărțită sexual sau nu. Ia, nu mai, nu este clar. Patronul, șeful meu, de fiecare dată când mă primea singură în birou, mă complimenta că sunt frumoasă. Nu fiind absolut nicio apariție. Doar când erați altfel, în... singura, uh -huh. exact când eram singura. Altfel nu avea astfel de remarcă. În niciun fel de remarcă de genul ăsta. Mi s-a întâmplat inclusiv să fiu uh, din în concert medical la muncă, trecând peste și uh, aveam la față o problemă și tot uh, m-a complimentat. Așa? Uh, am încercat să mă îndrățeșeze, am fugit. Și, uh, și vă, vă mai puneți întrebări dacă... dacă ați fost sau nu hărțuită social? Păi nu știu. Știți, știți care știți e diferența? Nu, dar nu mi-a spus. Nu, nu? nu mi-a spus nimic. Am încercat să mă agațe destul timp. M-a când de fiecare dată când putea. Eu, efectiv fugeam. Înțelegeți? Și pe mine, ca lege. Eu, bine, ok, într-o mulțime națională este puțin mai ușor să te aperi ca femeie. Dar unde, și, unde patronul hărțuiește sexual, uh, nu mai este aceeași cale, Pentru că dacă mă duc și-l dau în judecată, credeți că mă mai ține? Adică, serios... Depinde e, foarte mult oricum... de, de răspunsul dumneavoastră, Cristina. Până la urmă, bă, sunteți sigură că fugitul e un răspuns ferm? De tipul, nu vreau, lasă-mă în pace? Da, pentru că nefie... <laughs> pe asta e, că în fata instante, știți? Nu mi-a spus de fapt nimic, doar uh, am încercat să mă pipăie. Și ce-ați făcut? Pe ei am fugit, acum parcă suntem în bancuri cu să mă piedic, să fug, să... dar exact așa s-a întâmplat. Și, și era... ce-ați făcut mai departe? Uh, mai departe, oricum, s-a văzut că sensul a fost strict sexual și uh, am avut probleme în firmă i am plecat. Uh, nu l-am dat în judecată, uh, pentru liniștea mea. Mm, mi s-a spus, și că am fost rugată să nu dau în judecată. Dar au fost mai mulți factori și nu a fost doar această uh, problemă cu hărțirea sexuală. Uh, el, de azi, fiind faimos pentru că nu -o lăsa nicio angajată în pace. Dar niciuna, de nicio vârstă, nu conta cum era îmbrăcată, adică... Și asta e o chestiune pentru care... Și pentru care fiecare angajat ar fi trebuit să zică hai că așa e el și... Deci... Nu, nu, din potrivă. Din potrivă. și problema la mine, la mine au început când în momentul în care am început să uh, vorbesc. Când s-au întâmplat toate astea, Cristina? Uh, în urmă cu cinci ani. Ok. Deci nu aveam nouă cod penal, să zicem. Nu știu cum era prevăzut în vechiul cod penal dacă există această infracțiune. Da, uh, și... De ce n a fost niciodată să faceți o plângere? Pentru că nu a fost atât de evident, adică asta a fost, din punctul meu de vedere, a fost o tactică. Dar dacă ați fi uh, făcut o plângere, ce credeți că s-ar fi întâmplat? Haideți să încercăm ar, să Deci nu să ne înțelegem. Pe mine, oricum, în același punct am ajuns în care își dorea să mă dea afară, să mi stiu postul, dar pentru că eu știam că a fost o gol... Fine, mi s-au pus... Uh, a... Deci, din momentul în care s-a văzut clar că am fugit de câteva ori, din toate ședințele începau cu mine era, fine, a fost uh, foarte greu, Mine a fost foarte greu în acea firmă, uh, și eram învită la propriu. Ați vorbit cu, cu cineva după greu. aceea? Ok, nu ați făcut cum. Păi da, am vorbit. Am vorbit cu colegii și sunt absolut convinsă că tocmai din momentul în care am început să vorbesc cu colegii, atunci. Uh, Dus mai departe. Nu la asta mă refer. Cristina, mie mi se pare. Adică, așa, atât cât pot eu să simt oamenii la telefon cu o experiență de niște ani la emisiunea asta, mi se pare că va traumatiza psihologic această experiență. Da, mă închideam, în băi, plângeam, ajungeam acasă, plângeam, soțul nu știa ce să facă, pentru că. Da, ați vorbit cu soțul meu mai devreme. Da, da, eu cu soțul meu vorbeam și nu știam exact ce să fac, pentru că, da, am propus să-i spun ferm, factu, Domnule, vă rog frumos să, să mă lăsați în pace, e, dar în momentul în care venea peste mine. Îmi în mărmuream, începeam să tremur da. și nu mai puteam să scot niciun cuvânt da. coerent. Așa se întâmplă de foarte multe ori. Cristina, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-ați sunat. Intervenția dumneavoastră a venit la finalul acestei emisiuni și eu cred că a ilustrat foarte bine, de fapt, ce poate însemna această hărțuire sexuală pe care mulți o iau în de râdere. Da, sunt oameni care rămân, în special femei, dar nu numai, care rămân cu traume după astfel de experiențe, Așa că, stimați guvernanți, poate reconsiderați mizeria asta puțin. E important să știți. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.